Capitolul 3. Și era un om din farisei, Nicodim numele lui, boier al iudeilor. Acesta a venit către Isus noaptea și a zis lui, Ravi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate aceste semne să facă, care tu faci de nu va fi Dumnezeu cu dânsul. Răspunsă Isus și a zis lui, Amin am ingresție de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Zice către el Nicodim, cum poate omul să se nască fiind bătrân? doară poate a doua oară să intre în pânte cele mai sale și să se nască?" Răspuns a Iisus, Amin, amin, crezție, de nu se va naște cineva din apă și din Duh nu va putea să intre într un împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din Duh, Duh este. Nu te mira că ce am zis ție, se cade vouă a vă naște de sus." Duhul unde voiește, suflă și glasul lui auzi, dar nu știi de unde vine și unde merge, așa este tot care este născut din Duhul. Răspunsa Nicodim și a zis lui, cum pot să fie acestea? Răspunsa Isus și a zis lui, tu ești învățătorul Israel și acestea nu le știi? Amin, amin, greție, noi ce știm grăim și ce am văzut mărturisim și mărturia noastră nu o primiți. Dacă cele pământești am spus vouă și nu credeți, cum de voi spune vouă cele cerești, veți crede? Și nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel ce s-a pogorât din cer, fiul omului care este în cer. Și precum Moisi a înălțat șarpele în pustie, așa se cade a se înălța fiul omului, ca tot cel ce crede întru el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cașa așa a iubit Dumnezeu lumea, cât și pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. la ce crede întru El nu se judecă, iar la ce nu crede, iată este judecat, că n a crezut într-un numele celui unu i-a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata că lumina a venit în lume și a iubit oamenii mai mult întunericul decât lumina, că erau faptele lor rele, că tot la ce face rele urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu se vădească lucrurile lui, iar ceea ce face adevărul vine la lumină ca să se arate lucrurile lui că într Dumnezeu sunt lucrate. După acestea a venit Isus și ucenicii Lui în pământul iudeii, și acolo petrecea cu ei și boteza, și era și Ioan botezând în Enon, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau. Că încă nu era Ioan închis în temniță, și a fost întrebare de ucenicii lui Ioan cu iudei pentru curăție, și a venit către Ioan și a zis lui Ravi, cel ce era cu tine de cea parte de Iordan, pentru care tu ai mărturisit, iată îl botează și toți merg către dânsul. Răspunsa Ioan și a zis, nu poate omul lua nimic de nu va fi dat lui din cer. Voi înși vă mărturisiți pentru mine că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci cum că sunt trimis înaintea celuia și la ce are mirea să mireeste, iar prietenul mirelui care stă și îl ascultă pe el, cu bucurie se bucură de glasul mirelui, deci această bucurie a mea s-a împlinit. Aceluia se cade a crește, iar mie am mă micșura. Cel ce vine de sus, deasupra tuturor este, cel ce este de pe pământ, pământesc este și de pe pământ grește. Cel ce vine din cer, deasupra tuturor este și ce a văzut, ce a auzit, aceea mărturisește și mărturia lui nimeni nu o primește, ci la ce primește mărturia lui a pecetuit că Dumnezeu adevărat este Că pe care a trimis Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu grește, că nu cu măsură dă Dumnezeu Duhul, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui, și la ce crede întru Fiul are viață veșnică, iar Cela ce nu ascultă pe Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămânea peste el.